Його почув, що бізнесмен гукнув на всю горлянку. Я ж не завидував тобі, як ти катався в танку. Колюча мітла. У гаражі хвалився блискучий лімузин. «Ви мною полюбуйтесь, такий я тут один. Коли я мчусь по місту, то, мов лише, чоби скрил, адже мотора маю на сотні кінських сил». У тебе сили кінські, озвалася мітла, але кого ти возиш? Звичайного осла. І добре поплатилась мітла колюча та базарні туалети давно вже підміта. Культура Розбалакався у клубі бородатий дід Мартин. Маю, каже телевізор, допоміг купити син. Тільки вечір ми з старою посідаємо кутку І надивимось такого, що й не снилось на віку. Темна баба носом крутить і з підлоба погляда, Як волтузиться у ліжку молодий і молода. Ну, як злипнуться трикляті, ніз до носа, тільки ух. З неї він, вона із з нього, мов насосом тягнуть дух. «Ех, далеко від культури я прожив свій довгий вік, і дивуюся з такого недовчений чоловік, бо коли я був молодшим, то у нашій стороні, так при людях цілувались тільки п'яні та дурні». Біографія артиста. Був колись він невідомим, а потім став модним, а ще далі заслуженим, а згодом... Народним Раніше було виступав він у всяку погоду Чи у колгоспі, чи в радгоспі, чи в цехах заводу Нині в нього на рахунку кожен звук і нота Він тепер вам безкоштовно не роззявить рота Кота легше заманити у холодну воду Аніж його в село якесь, чи у цех заводу Рецензія Крутять фільми закордонні, крутять фестивальні Люди валять до театрів, наче ненормальні. Вісім фільмів подивилась модниця Ельвіра. Повернулася додому стомлена аж сіра. Є там, каже, фільми всякі, гарні й погані, а були й такі, як наші, зовсім барахляні. Репертуар Жив у лісі сірий вовк, сильний та горлатий, а поскільки голос мав, то любив співати. Ті кутки, де він співав чи гарчав щосили, запускали злих собак і з двостволок били. Так, звичайно, до біди легко доспіватись, тож і вирішив той вовк перебудуватись. Якось полем він блукав, гуйк, біжить лисичка, а у неї у зубах гуська невеличка. Вовк кубельце у траві протоптав швиденько і заспівав кукуріку, дзвінько та тоненько, Притна лиска під кущем заховала гуску. «Зараз дома прихоплю й півня на закуску». І на голос поповзла в юнко з вихиляцом, а вовчійської страви, трави вискочив тим часом, гуску з'їв і пробасив, «Мати голос мало, головне репертуар добирати вдало». «Про широкі маси». «Розтяцьковуємо рекламу, пишемо плакати». Щоб широкі наші маси вчити й закликати Рідну класику шануйте А широкі маси валом валять на приїжджі Закордонні джази. Подивіться фільми наші А широкі маси сунуть хмарою дивитися Всякі фантомаси Пийте соки, пийте кваси А широкі маси полюбляють самогоне А не соки й кваси так оглянеться навколо і міркує з часом. Чому так важко догодити тим широким масам? Гори славним іменам. Чоловік дививсь кіно, Дома біля столу, Задрімав, і з стільця гепнувся додолу. Впав в цердега зі стільця фабрики Боженка, А дивився кінофільм студії Довженка. Дишло. У старенького Федота, як то кажуть, сходу відчекрижило начальство добрий шмат городу. Люди радять не миріться, напишіть до суду, а дід каже не поможе.